«По-різному. Щось добре, щось погано. Ви десь буваєте, крім житлової контори і поліклініки?» «О, Ірюсь!» – сміється Людмила Харитонівна. «Ти маєш рацію, переважно в цих двох установах. Раді були б кудись піти, але в гості нема з чим, а в театр нема за що. А хочете в оперу на Аїду?» «Ірюсько!» Ми намагаємось навіть не ходити біля опери, щоб не страждати. Я мало не плачу, як бачу афіші, і думаю, що вже туди ніколи не потраплю. І Олександр Іванович так само. Ось він тобі хоче сказати, що ми відкладали з двох пенсій протягом трьох місяців, і вийшло тільки на один квиток. Олександр Іванович каже, іди краще ти, Людмило Харитонівно. А я йому кажу, «Олесю Івановичу, як це так? Самі до опери. Ми все життя ходили разом. Я вас питаю, хочете завтра на Аїду? Але ж ми тобі пояснюємо. У нас немає грошей. Ірюсю, я вам даю два квитки. ложа Бенуар. Йдіть і ні в чому собі не відмовляйте. Ірюсю, ми не можемо взяти від тебе такого подарунка». «Ти ж ще студентка, звідки у тебе гроші?» «Квитки взяв мій хлопець, він уже працює». «Ну, то йдіть на Агіду, це так красиво, хлопець і дівчина в опері, а ми вже по радіо послухаємо улюблені Арії». «Ми не хлопець і дівчина, а чоловік і жінка, і у нас на вечір інші плани». «Ну, то продайте квитки». Рюсю, продайте квитки театром? Вони ж дорогі. Зараз ніхто не купує квитки театром, Ви відстали від життя. То ви не хочете до опери? Ми так хочемо, що й сказати тобі не можемо. Але ж квитки дорогі. Я вам роблю подарунок. Скільки разів мама у вас зупинялася і нічого не платила? А ви ще й пекли пиріг. Я вам хочу подарувати ці квитки. Але ж дуже дорого, Ірюсю. Нарешті домовились, що Ірюся зайде до дяді Олеся і тіті Люди за дві години до спектаклю. Розповість про своє життя. Вони нічого не розпитуватимуть. Вона розповість тільки те, що захоче. Підкреслили свою тактовність Людмила Харитонівна і Олександр Іванович. Ірюся прийшла в тугих джинсах і чорному светрі. На грудях десяток колонів та амулетів на срібних ланцюжках. Серед них і знаки зодіаку, і хрестики різноманітних конфігурацій. Ірюся така гарненька. Навіщо вона намазала губи майже чорним і намастила кучері якимось розчином, ніби голова щойно з душу? Каже, зараз такий стиль. На честь Ірюсі. Людмила Харитонівна і Олес Іванович купили 300 грамів печива, поклали до вазочки, заварили чай в сервізному чайничку, розстелили білу скатертину на круглому столі. Їм кортить дізнатися подробиці шлюбу і розлучення Ірюсі. А вона про це ні слова. Натомість розповідає, що прочитала український переклад сповіді блаженного Августина і остаточно розчарувалися в християнстві. Якщо біля джерел стояли такі, м'яко кажучи, придурки... Ось квитки. Ой, вже й не знаємо, як тобі дякувати, Ірюсю. Людмила Харитонівна і Олесь Іванович розчулені. Коли це була нагода в останнє? Ти не пригадуєш, Лесику? Так-так, у 86-му, на сільську честь... Але то було навіть не в опері, а в тодішньому Жовтневому палаці. Бо опера була на ремонті. Людей було дуже мало. Поринули у спогади старі театрали. Ніхто не хотів ходити до Жовтневого. Але вистава їм дуже сподобалась. Пам'ятаєш, Людмило Харитонівно? Дякуємо тобі, Ірюсю. Ти нам таке свято зробила. То зробіть і ви мені свято. З радістю, як саме, Ірюсю. Чи можу я лишитися у вас, поки ви будете в театрі? Звичайно, але що тобі треба? Я нічого у вас не зіпсую, а все залишиться, як було. Та ні, ми не про те. Але навіщо, поясни, навіщо тобі лишатися у нас, коли ми підемо до опери? «Послухай, може ти хочеш хлопця сюди привезти?» Виявив кмітливість Олесь Іванович. «То ти це облиш У нас не будинок розпусти?» «Ну, навіщо ти так, Лесю? Як ти міг таке подумати про Ірюсю?» «Дядю Лесю, тетю Люду, але ж вас тут не буде більше трьох годин. Треба, щоб хтось приглянув за домом?» щоб квартирники не влізли. А постіль я взяла свою, вам, прати, не доведеться. Ніяких незручностей, тільки користь. Ні, Рюсю, ми ніколи такого не дозволяли. До нас навіть ніхто ніколи не звертався з таким. І тобі не дозволимо. І не треба нам твоїх квитків. Забирай їх, якби ми знали» то ви не можете дозволити нещасній самотній жінці зустрітися з другом, коли вас нема вдома? Ні, Ірюсю, і нікому б не дозволили. Але чому, чому? Ви регулярно ходили, перевіряли мене на некрасівські. Вам хтось скаржився на мою неохайність? Не всьому справа, Ірюсю. Є речі, яких дозволити не можна. Бери ці квитки і йди до опери зі своїм молодим чоловіком. Незначно краще, ніж... Ніщо. Ніж... Ніж те, що ти задумала. Але ж з вашою квартирою нічого не станеться, тетю Людо, І до опери вам дуже хочеться. А мені дуже хочеться іншого. Ірюсю, як ти навіть могла до нас звернутися із таким...